A 117 perc embere ezen a héten. Hongábor Gábor, közgazdás, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! 1980-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen kapja az oklevelét, aztán egyetemi éveiben még Rajk László szakkollégium, társadalom-elméleti kollégium tagja, aztán politikai gazdaságtan, illetve pénzügyeket is tanít, majd meg részt vesz a közgazdasági politechnikum megalapításában. Az ív, amitől a közgazdász eljut a republikon alapítványig, az hogyan néz ki? a inkább úgy kérdezem, hogy akkor, amikor közgazdász lett, akart közgazdász lenni, akkor mit ígért a közgazdaságtan, és mondjuk mi a mostani szerepe a mai gazdasági és vagy gazdaságpolitikai életben? Hát ugye az egész más világ volt a 70-es évek végén, 76-tól 81-ig jártam a közgázra, az egy másik egyetem volt, mint amit ma látunk. Én egyébként tanárszakos voltam, tehát nem véletlenül kerültem iskolába, uh -huh. tehát ez egy kicsit más volt, de hát azért alapvetően persze azt láttuk, hogy az akkori marxista közgazdaságtan, ahol tulajdonképpen hát kvázi ilyen titkos szabad egyetemeket <gül> másról, tehát emlékszem Bauer Tamástól kezdve, korai igen e, sok mindenki e, Antall, László, és így tovább tartottak e, hát, kvázi zuk szemináriumokat. Ezek néha az egyetemen, néha az egyetemen kívül voltak, e, és a tulajdonképpen ott találkoztunk a nyugati e, polgári e, közvozasság mert alapvetően azért, mi a marxivicson nőttük fel, hozzá kell tennem, hogy ne legyek annyira nagy ellenálló, hogy én a az egyetemi éveim első három évében tulajdonképpen Marxal foglalkoztam, és lelkes Marx olvasó voltam. Tőketábort szerveztünk, ma is megvan még a kipreparált három kötetes tőke és én gondolkodni egyébként Karl Marxon tanultam meg. Megelőzte a kérdésemet, hogy biztos, hogy annyira megvetendő titkolandó, vagy irányitánk ezt vállalni? Azért az az apologia, amit mi mondjuk szociálista politikai gazdaságként tanultunk, vagy elmélettörténetként, vagy, vagy filozófiaként, az azért nagyon messze állt attól, ami a a tudomány vagy rögvalóság, de mondom, azért a 70-es évek végén, abban az időben Berenti Iván volt az egyetem rektora, a közgáz ez nagyon felvilágosult intézménynek számított a magyar egyetemi világban, ugye hát a Rajklászló Szakkollégium ugye egy híres terméke ennek ma is létező terméket csikán Attila elévé érdemei fűződnek ahhoz, hogy sok-sok nemzedék gondolkozott már akkor is másként a világról, vagy nyitottabban, és nem annyira dogmatikusan. De hát azért a közgáza nagyon sok dogmatikus a marxizmusban, nem Marxban, hanem marxizmusban gondolkodó tanárunk volt, és próbáltuk mi ezt akkor is egy kicsit már kicselezni. Nem voltunk, mondom, ellenállók, hanem a 70-esek végén fiataljai, akik próbálták a világot egy kicsit másképpen nézni, mint ami ebből a perspektívával, amit Magyarország jelentett akkor. Mi volt az, a, ahogy a máshogy látták a világot? Mennyire paralál, esetleg a 2019 Magyarországával? Mennyire lehet belekapaszkodni azokba az évekbe? És most nem politikailag kérdezem, inkább friss szemmel, vagy inkább egy kicsit renitens szemmel, egy kicsit ilyen opponens szemmel. Hát nézd, a 70-es évek végi Magyarországa, amikor mi egyetemisták voltunk, az egyrészt nagyon szép volt, mert nagyon fiatalok voltunk, és nagyon, nagyon jól éreztük magunkat. Ön az első interjúolány az életemben, akivel révedezd, beszélgetünk politikai eszmékről, igen. Nem, hogy, hogy én nem emlékszem rosszul vissza erre az időre, hát ugye döbbenetesen zárt világba éltünk, hmm. a vanosság nagyon különböző. Én szoktam talán itt a 70-es évek világához hasonlítani a mai itt, már csak azért is, mert ugye én a. Azt... Ezért kérdezem öntől most ezt a párhuzamot. Hát abban az értelemben gondolom, hogy egy akkor is tulajdonképpen egy erősen centralizált, köz, központi kézi vezérlési világban éltünk, ahol a akkori hatalomnak az volt a meggyőződése, és azt gondolom, hogy nem gonosz emberek voltak, ez volt a meggyőződésük az akkori pártelitnek, hogy ők jobban tudják, hogy nekünk mire van szükségünk mint mi. Tehát ők nem azt gondolták, hogy ők most akkor itt kizsákmányolnak minket, elveszik a fiatalságunkat, nem hagyják, hogy világot lássunk, hanem meg volt, hogy győződve arról, hogy igazuk van. Nem azt mondom, hogy mindenki ilyen volt, mert nyilván voltak az emberek már akkor is bő bőven a politikában, de azért ez volt az alaphelyzet, és most is ezt látom. Tehát amit uh -huh. azt tapasztalom, hogy a hogy a, a, a, csak hogy a legutóbbiakat mondjuk az óvodából az iskolába menetel, az nem a szülő meg a, a óvodapedagógus dolga, hanem az állami hivatalnoké, akkor döbbenten ugyanezt az érzés, öltel. nem azt mondom, hogy ez ugyanaz, hiszen egész más világot érünk, négy évente valódi választások vannak, az van, azt olvasunk, írunk, szerencsére írunk is, ugye különböző közösségi felhátor, amit akarunk, utazni lehet nekem a nagylányom kintél, Amsterdamba köszöni jól van. Tehát, hogy, hogy más, teljesen más világ ez, de mégis a, a, a, hogy mondjam, a gondolatmenetet érzem időnként, mintha visszamentem volna az én fiatalságomba, sajnos nem így van, e, mármint hogy a fiatalság miatt, hogy, hogy azt gondolják ezek az emberek, akik nyilván jó szándékúan teszik, amit tesznek, az esetek egy jó részében, hogy ők tényleg tudják helyettünk. Tehát tudják, hogy ho hogyan éljünk, tudják, hogy, hogy miképpen válaszunk iskolát, csak azért oktatás oktatáspolitikusként, oktatási szakemberként, azért leginkább ebből indulok ki. De más területeken is ugyanezt tapasztalja az ember, hogy újból ott tartunk, nem ugyanott, azért sokkal-sokkal jobban helyzett. Tehát én ezt nem, nem gondolom, hogy ez egy diktatúramben élünk, de azt gondolom, hogy az iránya ez saját mauk is, ezt mondják, magukra a centrális elő, erőtér. hogy a, a nervilága az nagyon-nagyon kezd hasonlítani. Nem végeredményében, de célrendszerében ahhoz, amiben én annak idején fiatal szocializálok. Mi ez a mélybevetett antagonisztikus hit, amely azt mondja, hogy én felülről egészen pontosan tudom, hogy neked hon, Gábor és neked Tóth Mónika ott lent, mi az igazán annyira jó. Mi ez a, ez a, ez a, ez a nagyon avit? meggyőződés, ami most visszaköszön 2019-ben. Mi ez a társadalmi lélektani vagy szociopolitikai meggyőződés? Ez micsoda? Én azt hiszem, hogy ennek az alapja a bizalmatlanság. Tehát azt gondolom, hogy ez így volt a 70-es évek végén is, hogy nem bíztak bennünk. Tehát az állampolgárba, a polgárba nem bíznak. Ugye Magyarországon sose volt vagy nagyon rövid ideig volt, mondjuk például 1990-től 2010-ig, ugye nagyon felemással, nagyon rosszul, de azért egy polgári demokrácia volt. Ugyanígy talán a, a 900-as évek elején a, a, a, a, a millennium táján volt egy jó 15-20 évünk, ami mondjuk az első világháborúig, ami, ami abban az értelemben volt fontos, hogy akkor a, a polgár számított. Én Magyarország mindig is egy mindig kereste magának a magyar társadalom többsége, hogy hol van egy jó kis hatalom, amiben, ami eldönti helyettünk. Tehát fordítva is igaz ez, hogy ki maga a társadalom, mintha nem jelent meg az igénye a polgári létre, csak egy szűkkörnek. Nem véleklen, hogy Budapest ennyire más, vagy a nagyvárosok, mint az ország ma is, akár csak a legutóbbi önkormányzati választások eredményeit nézzük, de nem csak azokat, hanem az előzőeket is. Tehát egyszerűen a... Magyarországon nem zajlott le az a polgári átalakulás, ami mondjuk az 1600 es évek elejétől az 1800 es évek elejéig mindenhol Tugat Európában e, lezajlott. Ennek következtében az igény is sincs meg, vagy csak még egyszer mondom, egy szűk körnek van is. Ehhez képest van a, a, a jelenlegi hatalomnak, és ez így volt a Kádár világban is, e, Egyfajta nagyon erőteljes bizalmatlansága velünk szemben, hogy, hogy nem, nem bíznak abban, hogy mi meg tudjuk hozni jól a döntésünket. Nem bízik abban, hogy az óvodapedagógus azt mondja, hogy biztos csalni akar. Én elég sok pályázatot menedzseltem életemben, voltam bírálóbizottságban is, meg pályázó is, és láttam nyugat-európai, amerikai, meg magyar pályázatokat, és a magyar pályázatoknál abból indul ki a bíráló, hogy én át akarom őt verni. Ez a kiindulási pontja. A nyugat-európai pályázatnál abból indulnak ki, hogy pénzügyileg számolja el. Az amerikai, Egyesült Államok beli ilyet is csináltok. jó néhányat a Republikonnal egyébként. Ott abból indulnak ki, hogy mi megcsináljuk. Uh -huh. Ott, ha innentől mit tudom, hogy hány ezer kilométerre, ottani kiírók azt gondolják, hogy nem arra szövetkeztünk, hogy átverjük őket. És a, a, a, a, óriási a különbség, és azt mondom, hogy na, elnézést ezért a hülye példáért, de talán érzékelhető, hogy, hogy egyszerűen a jelenlegi politikai hatalom, a politikai elit nem bízik bennünk. Nem gondolja azt, hogy azt mondja, hogy az pedagógus biztos azért kacsint össze a szülővel, mert azt akarja, hogy több pénze legyen az óvodának, mert a normatív finanszírozással ettől. És nem gondolja azt, hogy nem azért, hanem azért, mert ott az a gyerek, és azt gondolják, hogy annak a gyereknek ez jobb. Tehát, hogy föl sem merül a megoldásként, hogy hát ők tudják, hogy a fontos dolgok helyben történnek, lényegében mind esettek az elmúlt kilenc évben az önkormányzatok. Én az egyik legfontosabb dolognak tartottam a rendszerváltáskor, már, hol, már nem is emlékszünk rá, hogy a helyi társadalom kezébe kerültek a döntések. És ma is azt gondolom, hogy a leg Műveletlenebb polgármester is egy kis faluban százszor jobban tudta, hogy annak a falunak mire van szüksége, mint a legfelvilágosultabb és fölkészültebb miniszter vagy államtitkár. És most megint itt tartunk, hogy fölcsúsznak a döntések az iskola igazgatóról, Na, mert hagyjuk most már az oktatást, az egészségügy fejlesztéséről, a, a, a miniszter dönt, nem a helyi társadalom, nem a helyi közösség dönti el. Az, hogy, mit, hogy mi legyen, hol kell utat fejleszteni, hol legyen beruházás, az állam dönti el. Most ez egy külön kérdés, hogy ráadásul még el is lopják egy részét, hiszen a saját haverjaiknak adják. De én nem ezt tartom a súlyosabb problémának elnézést, hogy ilyet mondok, ez biztos sokan megvetnek ezért. De borzalmas dolog a korrupció. De az igazi probléma az az, hogy a rendszer, elindul egy olyan irányba, ahol, ahol a, nem a közösségi a döntés, hanem a fölötte lévő államatalom. És a magyar társadalom fele legalább, én nem azt mondom, hogy többsége, tulajdonképpen rendjévalónak tartja ezt. abban maradtunk, hogy én egy kicsit arról kérdezném, hogy, hogy hogyan látja a magyar szakszervezeti mozgalomnak ezt a rendkívül nehézkes működését a rendszerváltás óta, hiszen ön a független szakszervezetek demokratikus ligájának a munkájában is vett, illetve a pedagógus-demokratikus szakszervezetében is alapító volt, ha jól tudom. Szóval, hogy valahogy Magyarországon a rendszerváltás óta, mintha nem akarna talprálni a szakszervezeti mozgalom, de hát lehet, hogy ez már túl erős kommentár. Hát, Adját, én, tulajdonképpen a rendszerváltás egyetlen eleme, ami alapjaiban nem változott meg, az a szakszereleti mozgalom volt a társadalmi csoportok között. Tehát a politikai élet abszolút átalakult, a hivatali ö, ö, a hatalmi apparátus, teljesen átalakult a minisztériumok, a, a nagy elosztórendszerek rendszerek vezetői mind megváltoztak. Az egyetlen terület, ahol túlélte a rendszerváltást a, a, a, a szociális időszaka alatt működő szakszereti mozgalom egy része. Ugye mi annak idején megalakítottuk lelkesen a 80-es évek végén a független szakszervezeteket, én akkor még Pokorni Zoltánnal és sokakkal, Vekekatával, ha emlékeznek, ha hallgatók még e, a nevére, sokakkal megalakítottuk a pedagógusok demokratikus szakszeretét, és létrehoztuk aztán egy év múlva, 89-ben, éppen egyébként ezek szerint 30 éve a ligát, a független szakszereti ligáját, nagyon abban gondolkodtunk, hogy kikényszeríthető egy átfogó változás, ez azonban nem következett be. Gyakorlatilag a, sz a SZOT, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, ami egy igazi elnézést a kifejezősé komcsi szervezet volt, ahogy azt annak idején talán de lehet, hogy más, lehet, hogy stárin volt. Mondta, hogy a szakszervezet az a, a kommunista pártnak a, a transmissziós szíja talán ezt a kifejezést. Na, igen, és jobb keze együtt. I igen, hogy hát tulajdonképpen... Ez a, ez a szervezeti uh, hálózat, ez átmentette magát. Ma is vannak egyébként, és nem akarom őket bántani, de vannak olyan szakszereti vezetők, ilyen ágazati szakszereti vezetők, akik ugyanazok, mint akik 1988-89-ben voltak a, a SZOT tagszervezetei között. Igen, ezek ugyanazok, van is egy ilyen dalszöveg. Igen, tehát egyrészt ez, ez, ez valami, nyilván ennek az, az ok, mert én gondolkodtam sokat ezen, mert ugye hát ez egy lényeges életem, egy fontos szakasza, bár rövid szakasza volt amit ezzel foglalkoztam, hogy ez miért alakult ki. Valószínűleg azért, mert már akkor is azt gondolták az emberek, vagy akkor joggal azt gondolták az emberek, hogy ez nem számít. Illetve hat, hat, ant szólja közben, hogy igazából úgy gondolja az ember laikusként, hogy a szakszervezeteket megváltoztatni, hát az csak egyszerű, mint egy egész állami rendszert, az egész politikai rendszert, hiszen ez annak egyen ilyen alaszszervezete, de valóban valahogy nem jött létre új, új erőforrá, vagy igazi erőközpont. Miközben érdeksérelmek, ami a szakszervezethez nagyon erősen kötődik, tömegével vannak, pláne a. Rendszerváltás maga is számíthatóan fölkínált érdek és érelmeket, hiszen egy csomó minden a tulajdomtól kezdve mindenfélében megváltozott. Igen, hát ha valamikor szükség lett volna erős szakszervezetekre, valódi szakszervezetekre, az pont a rendszerváltás, amikor hirtelen emberek tényleg, hát ha nem is milliói, de százezreig kerültek az egyik napról a másikra a utcára, egész iparággal kerültek, másfél-két éve belül bezárásra, bányászat, nehézipar leépítése, tehát nagyon durva dolgok történtek, és a munkavállalók teljesen ki voltak szolgáltatva, mert az új szakszervezetek nem tudták ellátni ezt a feladatot, a régiek meg nem is ezzel a szándékkal kerültek a rendszerbe bele, tehát az, a nagyon nagy mértékben a rendszerváltás vesztesei voltak a, a, a, a szó hagyományos értelmet, ipari munkások, és senki nem képviselte az ő érdekeiket, és nem is gondolták a szegények, hogy lehetne valaki, aki képviselni. Hozzáteszem elnézést, hogy így váltok, hogy a, a, azért a szakszerzeti mozgalom ellentéktelenülése e, nem egy magyar sajátosság, még csak nem is kelet-európai posztkommunista sajátosság. Mindenütt azt tapasztaljuk a világban, hogy sokkal kisebb a tagság, sokkal e, kisebb a valódi e, részvétel a társadalmi folyamatokban. Ez nem azt jelenti, hogy annyira jelentéktelenik Magyarországon. De például az amerikai szakszeretek borzasztó erősek, vagy akár Észak-Európában, Izraelben, tehát tudunk példákat mondani. Hát és mondjuk Lengyelországban is egy egyik központi erő volt a Szolidaritás Szakszervezet. A mai Lengyel szakszeretekre azért már a lengyel munkavállalók nem feltétlenül lesz mondjuk. Szol szolidaritás ugye aztán egy politikai szervezetként határozta meg önmagát. Tehát azt gondolom, hogy egy főleg az egész probléma halmaz egy általános, válsága a munkavállalói érdekek képviseletének. Ennek az egyik szerintem fontos oka az az, hogy hát egyre több a egyéni vagy szűkebb körben dolgozó ember, tehát az a fajta tömegméretű foglalkoztatás, ahol néhány nagyvállalat kezében összpontosul a teljes, mondjuk egy város teljes foglalkoztatása, ez ma már nincsen, hiszen nagyon sok kis vállalat, néhány dolgozóval, ezeket el se éri a szakszervezet. Hát, így, Tehát, túl, ott, ö, nincs kapcsolat, nincs fog, fogás a dologban. Tehát megváltozott azt gondolom, hogy a, a struktúra is azzal, hogy egyre jelentősebb a szolgáltatósféra, szerepe a rendszerben, és ezeken a helyeken egyáltalán nem. Föl sem merül. Tehát mondjuk egy vendéglőben az, hogy ott szakszervezet lenne, hát szerintem ez fehér-holló esete, pedig hát magunk között szóval, a hát, ha valahol kéne munkavállaló érdekképviselet, a nyilván, amit tudom, én évfélig dolgozó pincér, aki aztán másnak. Hát valószínű, hogy egy egészen más módszerekkel, struktúrában működő szakszeti mozgalom tudna választadni erre a helyzetre, de ami igazán dráma, és én úgy érzem, hogy persze a rendszerváltásnál kínálkozott volna, hogy nagyon nagy szükség lett volna, vagy soha akkor nem, de szerintem erre folyamatosan szükség van, mert, mert az érdekegyeztetés, az érdekegyeztetés folyamatszerű működése az nagyon rossz állapotban van. Valójában. Őszintén szólva egyik rendszer, egyik négy-öt éves kurzusban sem éreztem, hogy nagyon erős lett volna, mindig más volt a viszony a központi hatalomhoz, de az érdekény érvényesítés csatornájában a szakszervezeteknek kikerülhetetlen, és talán mindenkinél nagyobb, vagy legalábbis kiemelt nagy feladata lenne, gondolja az ember. Igen, én azt gondolom, hogy azért ez az utóbbi kilenc évben nagyon komolyan romlott. Tehát ha mondjuk gondoljunk a ha a, a hallgatók emlékeznek a fiataloknak, biztos már nem mondjuk a taxis blokádra, ahol a szakszervezetek egyöntetően vettek részt a probléma megoldásában, ahol a 90-es évek első felében, első talán 2000-ig az érdekegyeztető tanács több kormányt is túlélve, több fajta elkötelezettségi kormányt is túlélve jelentős szerepet töltött be a gazdaságpolitikai élet alakulásában, Ugye 2010-11-ben az első ö, jelentős társadalom átalakító lépése az volt a jelenlegi kormánykoalíciónak, vagy inkább csak Fidesznek, hogy lényegében felszámolták az érdekegyeztetés hagyományos kereteit. Megszűnt az, az érdekegyeztető tanács, ami ugye ez a három oldalú kormány, munkáltatók, munkavállalók ö, ö, tanácsa. Eljött ö, ilyen véleményező, nagyon puha testületek jöttek létre, lényegében döntési kompetencia vétójog nélkül. A sztrájktörvény törvény nagyon-nagyon komolyan sérült. Hát ma a jelentős részében a, az ágazatoknak, közférában, közüzemi területeken és itt tovább lényegében nem lehet sztrájkot folytatni. Ez ugye a pedagógusoknál többször is erőkerült az utóbbi egy-két évben, hiszen ők többször fenyegetőztek azzal, hogy akkor ők most már megmutatják, de aztán kiderült, hogy a jelenlegi törvény, az csak törvénytelenül lehet. Hát igen, de hát. talán, hogy ez a törvényben ennyire kedvezőtlen helyzetbe került, vagy hogy nem sikerült ezt visszaéleszteni a, a mostaninásokkal virulensebb állapotába. Ez is azt jelzi, hogy valószínű, gyenge a szakszereti mozgalom. Azokkal lehet ezt megcsinálni, akikkel meg lehet ezt csinálni. Most ez egy ilyen tautológia, de, de hogy pont ezért is lenne nagyon fontos, hogyha a politikai akarat ebben gyenge vagy ellentétes, akkor ak tehát, hogy ne lehessen megcsinálni ezt. Tehát ki mindenki, a civil társadalom is persze egy ilyen szereplő lehet általában hogy megpróbál kierőszakolni, ki vagy nyomást gyakorolni, vagy változtatást a a egy csomó dologban, de a szakszervezet, főleg az érdekegyeztetésben nagyon hiányzó dolog. Van valami remény, most csak az utolsó mondatokban már hadd kérdezem ezt, hogy lát valami változást pozitív irányban ezen a területen? Hát ez a, nyilván, a, a, a, ugye most egy viszonylag, hogy mondjam, a magyar munkavállaló szempontjából nem egy rossz időszakot élünk. Abban az értelemben, hogy ugye van egy érzékelhető reáljövedelem növekedés, Igen. van egy érzékelhető gazdasági növekedés, ami bizonyos értelme, elhalasztott, elmaradt növekedésének a pótlása. Nem tudjuk, hogy meddig tart ez. Lényegében a munkanélküliség minimálisra csökkent, tehát van-e a munkaerőpiacon, a munka, az egyéni munkavállaló érdekérvényesítésnek jó eszközei vannak a mai Világban. Tehát azt kell mondanom, hogy ez akkor fog kiderülni, hogy lehet -e ebben változni, változtatni, és szerintem ez néhány éven belül sajnos itt lesz, amikor nehezebb lesz a helyzet. Mm. Amikor azzal kell szembenézni, hogy, hogy mondjuk nem nő a foglalkoztatottság, hanem csökken, amik egy, egy vállalatnál fölmerül az, hogy hogyan. Mondjuk volt ilyen példa, tehát a vegyiparban például, és azért látok ebben változást, mondjuk ott van Székely Tamás, egy fiatal szakszereti vezető, a vegyipari szakszereteknek az elnöke, aki nagyon egész másféle stílusban másképpen viszonyul. Ez is mondjuk a Hankok gyárban neki sikerült komoly sikereket elérni, mm -hmm. hiszem tavaly talán. Ez a törvény körüli megmozdulássorozat is az bizonyította, hogy kiélezett helyzetekben talán lehet változtatni ezen a nagyon nehéz és nehezen megújuló világban, de azért én nem vagyok nagyon optimista. Most lesz szombaton 30-án a közoktatási törvény elleni tüntetés, illetve tüntetés a közoktatásért, amit több pedagógus szervezett, és ön is írt egy anyagot, amiben arról beszél, hogy gyakorlatilag az a törvény, ami most megjelent, az egy teljesen családellenes törvény. Tavaly egy kerekasztal beszélgetésen még azt mondta, hogy tulajdonképpen nem arról van szó, hogy a Fidesz rossz szándékkal rombolja az oktatást, hanem egyszerűen csak rossz az oktatáspolitikájuk, ami ennél is rosszabb, hogy elhiszik, hogy ez a rendszer jó. Tavaly óta változott-e a véleménye? Én egy, hogy mondjam, alapvetően optimista pedagógus tanárember vagyok, akik a, aki azt gondolja, hogy nem lehetnek alapvetően gonoszok az emberek. Tehát nem gondolom azt a Fidesz oktatáspolitikáját csinálokról, hogy direkt rosszat akarnak a magyar közoktatásnak vagy a magyar családoknak, egyszerűen azt gondolom, hogy rossz úton járnak. Tehát ami, és az alapvető probléma, amit az ön is van, ez a kis írásom is erről szól, hogy miközben ez a kormány, azt gondolom, hogy őszintén hisz abban, hogy a családok támogatása a legfontosabb kérdés, ekközben folyamatosan hozza a nagyon erőteljesen lépése lépéseit, mert azt gondolja, és ezen a héten, miután minden, minden nap beszélgetek már kollégáival, már erről is beszéltünk, csak nem ebben az összefüggésben, ők tényleg őszintén azt gondolják, hogy jobban tudják, hogy a gyereknek mire van szüksége, mint az adott család, vagy a gyereket tanító pedagógus. És azt gondolom, hogy ez egy alapvetően elhibázott, hogy mondjam, rosszabb kép, rosszabb ez a helyzet, mint gonoszak lennének. Mert ha azt gondolom, hogy ha valaki gonosz vagy, vagy rosszindulatú, akkor a helyet jöhet egy olyan ember, aki nem gonosz és jóindulatú, jöhet egy másik fajta koncepció, de itt az alapet rossz, hogy a mindenkori állam az jobban tudja, mint a helyi társadalom, mint a család, azt, hogy mire van szükség a gyerekre. Konkrétan ugye arról van szó, hogy január közepétől kezdve abban a kérdésben, hogy egy gyerek, egy kisgyerek, egy hat éves kiskölök alkalmas iskolába menni szeptembertől vagy nem, ebben a kérdésben egy hivatal fog dönteni, amely hivatal adott esetben akár 3-400 kilométerre is lehetettől a gyerektől. fogalmas sincs róla, hogy kiről van szó, milyen előélete van, milyen a családi körülménye, mit gondoló az óvodapedagógus. Teljesen abszurdnak és elképesztőnek tartom, mondom, családellenesnek. Amikor valaki ezt a család és a pedagógus helyet akarják megoldani. Azt gondolom, hogy itt tehát a fő probléma az, hogy, és én erre a világra emlékszem, mert én már elég öreg vagyok, hogy felnőtt emberként éltem, sőt, gyerekeim, nagygyerekeim jártak iskolába, a kádárendszer időszakában, hogy sajnos nagyjából ugyanott tartunk, mint akkor tartottunk. Ez volt az egész szociálisnak nevezett valaminek is a lényege a sajnálatos módon, ezért nem tudott soha megújulni, megváltozni, mert mindig abból indult ki, hogy nem a polgár, döntése, nem a polgár elhatározása, nem a helyi közösség döntése fontos, hanem az a fontos, hogy az állam mit akar tőlünk. És ez több ponton tetten érhető a jelenlegi Fidesz Oktatás politikában, sajnos nem csak ott, de most erről beszélünk. Ez egy lényeges, fontos megnyilvánulása, amit most az ahol iskolába lépés esetében látunk képes -e egyáltalán egy olyan totalitásra törekvő rendszer egy demokratikus iskola rendszert létrehozni, vagy egyáltalán vizionálni, hiszen maga a rendszer természete az, hogy alatvalókat gyártson, és ne pedig önállóan gondolkodó egyedeket. Igen, teljesen igaz, a szegény Tamás barátomnak volt ez az gondolata, hogy egy centralizált, totalitális rendszer nem tud jó iskolákat csinálni. Az iskola az a iskola polgárok terepe, nem az állam terepe. Iskola polgároknak nevezem én a Politechnikumban, is ezt így hívjuk most már ide, sőt, most már 30 éve, a, a, a, a diák, a szülő és a pedagógus hármasa. Ők az iskola. Ők tudják eldönteni, hogy mire van szükség. Ha nem bízunk bennük, ha azt gondoljuk, hogy ők, ők rosszindulatúan arra törekszenek majd, hogy, hogy rossz legyen a gyereknek, hogy ne az legyen, akkor az egész rendszer működésképtelen. Ha nem hiszük el, ugye ebben a kis írásomban erről is beszélek, hogy egy pedagógus jobban el tudja dönteni, hogy milyen taneszközre van szüksége ott és akkor annak a gyereknek, mint az államapparátus. Miért tudná egy minisztérium, egy minisztériumi osztályvezető vagy alosztályvezető azt, hogy Karakó a gyerekeknek miből jó, ha tanulnak? Egyáltalán nem biztos, hogy jó, ugyanabból kell tanulniuk, mint mondjuk kiskun mert lehet, hogy ott mások a, a, a értékpreferenciák, más a fontos dolog, mondjuk egy határmenti Szabolcsban lévő kisvárosban lehet, hogy tök jó oroszul tanulni, mert ugye ott az ukrán-magyar határon annak lehet értéke, miközben mondjuk az ország másik felében valószínűleg nincs igény arra, hogy általános iskola 5.-6.-os gyerekei választ módon az orosz ta, uh, nyelvvel is találkoznak. Tehát azt gondolom, hogy ha nem bízunk a, a pedagógusainkban, ha nem bízunk a saját magunkban, tehát mint szülő magunkban, akkor ki a fenében bízunk? Hát szerintem mi szülő saját magunkban bíznánk, csak azt a fajta bizalmat nem kapjuk meg, és az iskolarendszer rendszer az egyébként pontosan az a rendszer, ahova nagyon, tehát hogy bizonyos uh, Helyzetben, például mondjuk egy faluban, vagy egy kisebb városban, nagyon nehezen tudja az ember elmenekíteni a gyerekét, mert nagyon sokan én azt látom itt Budapesten, hogy egyszerűen elmenekítik az állami oktatásból a gyerekeiket. De itt van lehetőség rá, főleg, hogyha az ember még meg is engedheti magának, meg utána néz. Hát igen, ez is azt gondolom, hogy egy tipikusan családellenes lépése ennek a, egyébként magát családbarátnak mondó kormánynak. Nagyon sok olyan település van, százával sajnos ma már, ahol például csak világnézetileg elkötelezett iskola választható. De ugye két véglet volt, a szocializmusnak nevezett valamiben nem lehetett egyházi iskolákat csinálni, egyszer csak néhány hagyományos nagymúltú gimnázium maradt, túl a, a, a, a szocializmus szemű valamit is működött. Most pedig ott tartunk, hogy egy, -egy egész járásban, lényegében csak egyházi iskola az, ami elérhető. Ma már a gimnáziumoknak ö, ö, több mint egyharmada egyházi fenntartású. kényszerül egy kisvárosban, amiről ön is beszél, arra egy szülő, mondjuk egy ateista, vagy nem katolikus, hanem evangélikus, vagy nem tudom én milyen vallású szülő, hogy olyan iskolába járatsa a gyerekét, aki világnevezetek elkötelezett. Ami önmagában is szerintem teljesen abszurd, egy szekularizált világban a XXI. században, de ha ez még azt is hozzáteszem, hogy ez az egyházi iskola mondjuk eszközfejlesztésre, modernizációra két és félszer nem két 25%-a két és félszer annyi pénzt kap, mint a mellette lévő, a szomszédvárosban lévő állami iskola, akkor tényleg azt gondolom, hogy egy abszolút világban élünk, ahol megint mi van, helyettünk az állam eldönti, hogy ő jobbnak gondolja az egyháziskolát, miközben ő az állami iskola fenntartója, tehát magáról mond véleményt ebben az esetben, tehát azt túlfinanszírozza, miközben az állami iskolát gyakorlatilag visszafejleszti, elsorvasztja, Ugyanilyen lépésnek gondolom egyébként az önkormányzatoktól elvett államosított iskolarendszer rendszer egészért. Nincs az a kis önkormányzat, ami rosszabb gazdája lenne egy iskolának, mint a legeslegjobb állam. Hiszen az önkormányzatot naponta szembenéz az iskolát használó szülőkkel, pedagógusokkal, gyerekekkel, és naponta tud korrigálni. Az állam nem látja ezt a folyamatot, képtelen belátni azt, hogy mire van szüksége a helyben egy iskolának. Azt gondolják mind-mind olyan lépések, amik kifejezetten családellenes lépések, egy olyan kormány esetében, amely nagy betűkkel írja ki magára, sőt ki is ragasztja az országot, elrasztja ezzel, hogy ők a áll. És van -e erre megoldás? Van ez ellen megoldás? Tudunk bármit is összefogással, összefogásákkal tenni? Tehát, hogy egy kis reménysugára arra, hogy esetleg ez ne így legyen, ne így maradjon, megváltoztanak. Ugye mondta, hogy ön optimista ember, tehát most itt próbálom nézni az alternatívákat. Van-e? Egyrészt ugye a, a legutóbbi október 13-ai választás, ami nem volt régen, azért az bizonyította, hogy a magyar társadalom legalább fele vagy körülbelül fele, politikai értelmben létező, aktív fele, nem azt gondolja, hogy ez így rendben van. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges a visszajelzés, és egy nagyon lényeges elem. Igenis, azzal együtt is, hogy mondjuk az iskolákat elvették az önkormányzatoktól, egy önkormányzat sokat tehet annak érdekében, hogy az iskolája, a, a elvett iskolája, ami szerintem továbbra is az övé, hiszen az iskola, bármit mondva a magyar állam, a helyi közösségeké, a helyi társadalomé, az iskolapolgáraké. Igenis, látok erre jó példákat, Buda is hogy szoktam volt mondani erre, de nyilván máshol is van, csak azt ismerem egy kicsit közelebbről, hogy mindenek ellenére az államos, államosított iskola rendszerben a helyi önkormányzat szerepet vállal, feladatot vállal, közös használat, együtt együttgondolkodás, akár hogy mondjam, lobbizási tevékenység, tehát sok mindent lehet csinálni. De hát azt gondolom, hogy az igazi megoldás sajnálatos módon nem nagyon lesz más erre, amit én itt feszegetek, mint egy, hogy mondjam, politikai rendszerváltást, már most politikai, politikai értelem per rendszerváltást. Tehát hogyha egy másik polgárosodottabb, a saját polgáraiba jobban bízó, a saját magát nem előtérbe helyező, nem egy centralizált rendszer lesz, ez 2022-ben jöhet el először. Maga szerint, hogy van az, hogy most már itt figyeltem, a rendszerváltás óta nincs olyan fél év, nem is azt mondom, hogy év, amikor nem foglalkoznánk az oktatással, és előtte is így volt, hogy mi a baj ez az oktatással, az oktatással van baj, vagy pedig vele velünk van baj, hogy nem tudunk beletalálni az oktatásba. Hát ugye egyrészt sokakkal ellentétben én azt gondolom, hogy az oktatásügy, az oktatáspolitika az egyik legfontosabb Hogyne? politikai kérdés, tehát és, és sajnos nincs olyan, hogy nemzetek fölötti, vagy politika fölötti oktatásügy, mert egy baloldali liberális oktatáspolitika egészen más, mint mondjuk egy jobboldali konzervatív, vagy ennek bármiféle változata. Tehát azt gondolom, hogy az természetes és a, a polgári demokrácia bármely intézményében ez így van, hogyha változik a kormány, és azért az elmúlt legalábbis az első 20 évben négy évente vagy változott, akkor változik az oktatáspolitika is. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez nem egy csoda, mondjuk a franciáknál a valódal helyett a jobboldal kerül hatalomra, és elkezdi erőteljesen támogatni a magániskola rendszert, akkor ez sokszor másfél-két millió embert jelent az utcán akik tüntetnek azért, hogy ez ne így legyen. Tehát önmagában az, hogy az oktatás politika változó, ezzel szerintem nincs baj, a probléma az, hogy nincsen közmegegyezés néhány alapvető kérdésben. Na ezt keresem én is, igen. a 2020-ig azért volt, tehát három fontos, dologban, három fontos dologban közmegegyezés volt, és ez szukta fel tulajdonképpen 2010 után a jelenleg regnáló Fidesz hatalom. Az egyik az, hogy az iskola a helyi társadalomja. Uh -huh. Nagyon lényeges döntés volt 90-ben, hogy a helyi közösség kezébe adta az iskola ügyét, mert azt hiszem, sőt nem csak hiszem, talán tudom talán, nagyképűen mondhatom, hogy a helyi közösségek kezében van a legjobb helyen az iskola rendszer. Uh -huh. Ugye, amikor amikor 90-ben az önkormányzatokhoz kerültek az iskolák, akkor minden problémájukkal együtt azt gondolom, hogy a helyükre kerültek. Ugye 2010 óta megindult az újabb államosítás, és megint ott tartunk, erről tényleg majdnem minden nap beszéltünk, hogy van egy centralizált állam, ami azt gondolja, hogy felhatalmazták arra a választópolgárok, hogy helyettük rólunk döntsenek. Én szerintem ilyen felhatalmazás. De ugye mondjuk az, hogy egyébként nem lehet finanszírozással magyarázni ezt az államosítást is. A világon sok megoldás van arra, hogy a helyi iskolát kiegyenlítők finanszírozással lehessen fenntartani. Tehát nem kell ahhoz tulajdonképpen ilyen szempontból bevonni, állami irányítás alá vonni. Gondolom egyetértünk ezzel, nem? Abszolút egyetértünk. Szerintem ez nem pénzkérdés, amiről én beszélek. Az, hogy Jut az oktatásra, az persze sok mindentől függhet, egy válsághelyzetben kevesebb, egy jobb helyzetben juthat több, és akkor mondjuk, mint most egy 3-4-5 százalékos növekedésnél, ugye az emberbe felmerül, hogy biztos, hogy az élsportot kell -e támogatni, hogy ugyanebből a fejlesztési pénzből nem esetleg az iskolarendszer, De ez megint csak egy politikai döntés kérdése, de amiről az előbb beszéltünk, az nem pénzkérdés, Világos, egyértelmű. Nem, hogy ki dönt, és itt ennek egy másik, ez a második elem, amiben volt, hogy tulajdonképpen bízunk a pedagógusokban. Ez a bizalom szűnik meg. Ugye 90 előtt a kádár rendszerben is az volt, hogy a pedagógusban nem bízik az állam, Igen. vagy el az autonómiáját, nem fogadja, hogy ő döntsön, hogy milyen könyvből tanít, hogy mit tanít. Ugye ezt hívja a szakma kimeneti szabályozásnak, hogy csak a végén bizonyos kimeneti pontokon avatkozik be az állam, és nézi meg, hogy teljesítette e azt, amit ígérte a közösség. Most megint ott tartunk, hogy a, a bemenet szintjén, a folyamat szintjén folyik a szabályozás, ebben is közmegegyez, közmegegyezés volt 2010-ig, és a harmadik nagyon fontos kérdés, az a normatív finanszírozás, hogy az állam nem dönti el azt, hogy melyik iskola jobb, nem dönti el azt helyettük, hogy melyik iskolát támogat jobban, hanem egy normatív finanszírozással tulajdonképpen a szülő választja ki, hogy Arra utal, hogy többféle finanszírozás van, az egyháziskolák körülbelül 200 ezer fejkvóta, az államiskolák gyerekei meg 50-60 ezer per fő finanszírozásban részesülnek, és nem tudjuk az al alapítványiskolák finanszírozási rendszerét például. Az alapítványiskolák nagy nagyobb ugyanannyit kapnak, mint az államiak, tehát ott nincs különbség, uh -huh. ez az értelemben következetes rendszer, de az a döntés, amelyet amit ez a kormány meghozott, hogy neki azok a gyerekek többet érnek akik egyházi iskolába járnak, ami szerintem egy igazi abszurdum. azt gondolom, hogy alkotmányellenes is ez a döntés. Ez, ez, ez megint főrúgása egy köznegegyezésnek, mert még egyébként nagyon erőteljesen egyházi elkötelezettségű Antal kormány is azt gondolta, hogy az államnak nincs ebben szerepe, normatíva finanszírozás, minden gyerek ugyanannyit ér, ha egy család ateista is nem akarja egyháziskolába járatni a gyerekét, akkor nem járatja. Ennek van egyébként egy másik eleme, amiről ritkán beszélünk, hogy ugye az egy alapszabály volt, alkotmányos alapszabály volt, hogy biztosítani kell mindenkinek a világnézetileg semleges iskolát, uh -huh. Hogy minden településen legalább egy nem egyházi iskolának kelleni. 2010 óta ez nincs így települések Százai, ha nem is ezre de százai vannak abban a helyzetben. Ha valaki nem katolikus iskolába jár, szeretné járatni a gyerekét, akkor... Nem, fog, nem tudja hova járt, nagyon messzire kell. Sőt, sőt, vidéken elitiskolával váltak hogy tulajdonképpen az egyháziskolák, és a tömegiskolában, vagy a állami meg nem igazán engedik már a gyerekeket, igazából, ha tehetnék. De, ugye az egyház jó érzékkel, az egyház aki, hiszen nem csak egyház. Többféle, így van. Igen, alapvetően a középiskolák, a gimnáziumunkra tette rá a kezét, az érdekli. Tehát nagyon kevés szakmunkás képzőt látunk állami vagy egyházi fenntartásban, van néhány, felet uh -huh. a kivételnek, de azért nem azt látjuk, hogy az egyházak lelkesen gyűjtenék a szerencsétlen, sorsú rossz helyzetben lévő gyerekeket, és segíteni próbálnának nekik, hanem tényleg az van, főleg ilyen közepes városi, kisvárosi környezetben, hogy az egyetlen gimnázium, ami az egy Egyház kezébe került a helyi elit. És nem érezékelő, hogy ezt visszaszorul önmagában maga a tudáshoz való viszony Tehát mondjuk kevésbé bátorítjuk, és mondjuk az, hogy megállt a mobilitás Magyarországon, és tulajdonképpen egy alig lehet nagyítóval se találni egyetemen például vidéki gyerekeket, és nem azért, mert rosszak a képességeik, hanem az út nagyon nehéz oda. Szóval, szóval egy kicsit a tudás vissza lett szorítva az elmúlt sok-sok évben most. Azt hiszem, hogy a negyedik közmegegyezést, amit fölrugottam, csak hármat mondtam, nem tudtam a felszoktatást és ez pedig az volt, hogy ki kell nyitni az egyetemek főiskolák kapuit. Az az érdekünk, mondtuk, mindannyian a fidesesekkel együtt, ugye én még a nap idején Igen. Zoltánnal kezdtem, és nagy egyértésben voltunk ebbe egészen mondjuk 2002-2006-ig, hogy nyitni kell az egyetem főiskola kapuit. Így van. Az a természetes, hogy minél tovább tanulnak a gyerekek. Ugye ennek az ellenkezőjét láttuk, ugye lement 18-ról 16 évre a, a, az iskola kötelező időtartama. gyerekek tízezereig kerülnek, lényegében 16 éves koruszban, tehát gyerekként, ha szabad ezt mondanom, az, a, ki az iskola rendszerből, és a másik véglet, hogy bezárultak az egyetemek főiskolák kapui. Ma 30%-kal kevesebben jutnak egyetembe főiskolá államira finanszírozott helyen, mint 2009-ben. Tehát azt gondolom, hogy ez is. És hogy kimarad ki ebben az esetben a megint rosszabb helyzetben lévő, szociálisan elzárkózott, Igen. marginalizálódó családok gyerekei. Azt gondolom, hogy ez. Ez már ez a negyedik dolog, amiről beszéltünk, ez már nem egyszerűen arról szól, hogy hát másképp gondolják, vita van, ez már szerintem egy cínikus uh, szükség, és nő a társadalmi különbségek ezen a szinten, és egyre inkább elszakadnak egymástól, gondolom. Gábor, az a bajom, mert nagyon izgalmas, amit mond, és hogy, hogy nekem itt az időkorlát szorít, és hiszen nagyon jó, nem is erre készültünk tulajdonképpen a beszélgetés szintjén, de jó összefoglalója volt szerintem ennek az elmúlt időszaknak, amit maga itt beszélt. Hát kérdezzem, hogy mert az utolsó egy percben azért az egyetlen feladatom megkérdezzem azt, hogy hogy éreztem magát velünk, milyen volt. Köszönöm, nagyon kellemes, és meg, őszintén mondom megtiszteltető volt ez az egy hét, az ember sok minden csinál, de ilyet talán én nem csináltam, hogy egy hétig minden nap volt módon beszélgetni egy rádiócsatornán arról, hogy mit gondolok én a világról. Köszönöm a lehetőséget, és hát bízom abba, hogy nem ez az utolsó, nem az, hogy én belenekítik, hanem hogy a rádió kívéljét a nehéz helyz helyzetetben belátunk. Hát köszönjük szépen az együttérzést, mindenképpen is természetesen számítunk arra, hogy amikor van módja hallgassa a civil rádiót, és rukkolunk, hogy egyszer lesz újra frekvenciánk, és természetesen ez együtt online tovább is fogunk hal hal halhatók leszünk, mert szerencsére az internet ebben az értelemben velünk van. Köszönöm szépen, hogy egy velünk volt ön is a héten, és minden jót kívánok magának. Viszont hallásra. Viszont hallásra.